Och nytt för i år är att Öresundskraft varje match kommer låta en knatte vara med på uppvärmningen innan match. Hashtag tillsammans för 17. Först ett budskap från vår samarbetspartner. Dagens utmaning sker i samarbete mellan Vågen Försäkringsbyrå och Sjöholms bageri. Håller Linus Alin vad han sa i förra veckans avsnitt att han hellre äter en spann löv än en semla? Vi besökte Linus för att se om han är lika pålitlig som Vågen och Sjöholms emot sina kunder. Vågen för Vågen. Vi är här för att vinna mästerskap. problem att säga det. Varför gör vi det här? Det är för att vinna. Jag tror inte att någon som är involverad på det här nivån har någon annan intention. Så låt oss inte vara rädda att säga det. Många av de killarna som är här och många av dem som har återvänt. Återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att det kan vara topplaget så. <skratt> det är du, Linus Alin och Daniel Rota. Det där ser vi framåt. Det måste vi återkomma till senare i avsnittet. Välkomna till Sämlepodden eller Lövpodden. Tack så mycket, hjälmen. Ingen är mer uh, är mer uh, detta än jag. Ser resultatet. Vi håller den som en cliffhanger. Jag har väl en knapp timme på mig att fundera här, så jag ska använda den väl. Får vi se hur det blir. Ja, men eh, det är ju inte Semlor eller Löv som står i fokus, utan Rögle. Och vi ska börja med att diskutera och prata om ett ämne som vi döper till nollorna. För det är ju så att Kristoffer Jifalk. Han började ju med en nolla i sin landslagsdebut Med tre kronor och sen har ju följt upp det med två raka nollor Efter Brynäs matchen då Mot Djurgården och Frölunda Men sen så höll han inte en tredje raka nolla i serien För att eh, det blev ju ett gigantiskt magplats I början av matchen mot Färjestad ja, Både för honom och laget Färjestad drog ju från direkt där Så nollorna, det ska vi börja med Vad säger ni? Det var väldigt eh, eh, stora kontraster. Jag skrev själv igår att det här, sånt här händer ibland men man blir mer förvånad nu. Eh, för det händer inte särskilt ofta. De är ju det laget som presterar bäst och jämnast och eh, har liksom skämt bort sin publik med att i stort sett alltid vara hundraprocentigt eh, påkopplade när eh, matcherna startar. I går var det ett eh, riktigt steg ut ett annat håll med 0-3 efter fyra minuter. Ja, men det, det är ju ytterligheter både för laget och för, framförallt för Rifalk de här senaste tre matcherna. Om vi stannar lite vid, vid första matchen så tycker jag ändå det finns några intressanta saker att, att prata om från just målverkssidan och röglös agerande där. Dels då tycker jag att Rifalk inte på något sätt ensam lastas. För att Rögle lunde med 3-0 efter 4 0 i den matchen. Det var ett, ett försvarsspel som var väldigt undermåligt. Han var övergiven på de här målen. Samtidigt i ett normala läge hade han säkert knipit någon av de här pruckarna. Men det som händer efter där. Han blev ju först utbytt direkt efter 3-0-målet. Då han alltså släppt in sitt alltså de tre första skotten. Färgstor för skjuter har gått in. Rögle väljer att plocka ut Riffak sätta in Kalle Klang. Som då vikarierar på bänken för att Gustafsson som inte kom till spel. Kalle Klang får göra ett byte. Och sen väljer då Cam och att tillbaka Reifalk in i matchen. Och efter det så räddar Reifalk resten av skotten. Nu hjälpte ju inte det någonting och väntens inte ens nära att hjälpa. Eftersom Färjestad gjorde 4 i tom Men det är ändå ett intressant drag. Jag har inte sett det någon gång innan faktiskt att man... Så kort efter att man har bytt ut en målvakt och plockar in honom igen. Iskallt. Iskallt gjort. Smart också för att kanske bryta någon mentalspärr hos Rifalk. Och som du säger Linus så blev det bara ett mål till. Men då var det ju så att Rifalk inte var på isen längre. Utan det var ju öppen, öppen kasse för då. Ja, och nu är det ju så att Gustafsson är ju inte tillgänglig för spel i, i torsdagskvällen står bortamatch mot Örebro. Så hade Rifat fått sitta på bänken hela matchen efter det här 3 så finns ju risken att eh, han hade varit lite så här, Han är ju stark mentalt, men ändå lite frågande, lite bräcklig kanske inför den här matchen mot Örebro. Nu fick han rädda alla skott och kommer ändå in men hyfsad känsla skulle jag tro trots den. Eh, mögstart han hade på matchen och det finns en, en annan parameter eh, i, i det också tycker jag att man visar eh, Rifalk den sortens förtroende, att ja, vi vill bara låta dig ladda om lite här eh, snabbt och, och bryta momentum du ska in igen, det är, det är du som ska stå det är du som kan rädda den här matchen åt oss eh, så jag tror att man har trots att Rögle förlorar alltså den rokaden tror jag man ändå kan dra nytta av framöver. Ska du eller jag prata igen? Vi sitter och tar... med fingrarna i luften. Jag tar det för jag, så jag inte glömmer det. Just i den sekunden skulle jag ha velat att AI hade kommit så långt att man kunde översätta Kristoffer Rifalks tankar rakt ut i ord som man alla hade fått höra. Vad tänkte Rifalk när han blev utbytt där och sen då få höra att du ska in igen? Det måste ha varit väldigt förvånande för honom själv ju. Jag tycker inte faktiskt att det faktiskt är, när man är intresserad av liksom, ledarskap och ledarskapsfrågor så tycker jag att det är ett väldigt intressant drag. men historiskt har man ju ändå, ändå placerat liksom, Kaimabot i, i ett eh, fack liksom, att det är ganska raka rör och, och ett, emellan något liksom, hårt ledarskap så det här är ju otroligt mjuka signaler jag tycker att det, det faktiskt vittna om någon slags utveckling hos honom eller hos, det är ju kanske hela ledarstaben, det vet jag inte, men någon slags utveckling, det är bott som är huvudansvarig jag tror inte att han har gjort detta första säsongen, jag tror inte att han har haft den sinnesnärvaron, jag tycker att det det, det är kult gjort man, man ger honom man, man lagar honom liksom under matchen, visst han inte in flera mål, hade han släppt in nästa skott också så hade det kanske varit en, en ny, ny Fråga och ta men jag tycker att det är ett kul ett beslut. Det är lite högt jag tänkte precis säger det, Daniel, det är lite högt spel också. För att vad händer om rifakt släpper in skott nummer fyra? Då kan man ju inte plocka ut honom igen, alltså direkt heller, Eller. som man gör i sitt val där och då. Samtidigt tycker jag, genom du så att det var iskallt, jag tycker det är ganska iskallt av. Av Rifalk också och faktiskt efter det här betydligt komma in igen, släppt in tre första skotten, spejka igen resten av matchen. Det kan inte vara helt alltså mentalt enkelt att och ställa om så som han tvingades göra där efter den inledningen. Om vi nu håller oss kvar en liten stund till vid just Kristoffer Rifalk, för jag skulle vilja... Putsa ut eller pytsa ut frågan här nu. Har Rifalk tystat alla eventuella tvivlare om han har kapaciteten eller om Rögle har tillräcklig kapacitet på målvaktssidan för att gå hela vägen till guld? Det, det tror jag inte. Alltså supporter funkar inte på det sättet i min, min erfarenhet. Jag tror liksom... Hos en del tror jag han har gjort det. En del som ser liksom den större kartan men... Han är fortfarande ganska liksom oprövad så jag tror att han har absolut liksom starkt sina, sina aktier rejält och folk känner att Rögle har en, har en bra målvakt men det där, med, det där förtroendet i supporterled är en färskvara. Men då måste jag få komma med frågan också där. Vad krävs egentligen för att vinna över alla supporter i så fall? Vad, vad mer kan man begära? Det var inte hans fel att Rögle startade så risigt som han gjorde mot Färjestad och med tanke på vad han har bakom sig nu och har visat upp en otrolig stabilitet och hög högsta nivå. Frågan igen vad mer kan man kräva av en målvakt ja, Du kan väl inte kräva så mycket mer av rifarken det han har levererat den här säsongen inför matchen mot Färjestad skrev jag en artikel med honom och konstatera att han var två i sol både Antal insläppta mål i snitt per match och räddningsprocent är bara... Viktor fast i veckan, nu har jag inte kollat statistiken, den uppdaterade. Men då var det bara fast i Växjö som hade bättre en refack på båda de här punkterna. Däremot, vad krävs för att det här förtroendet från supportrar och omgivning ska vara mer långsiktigt? Jo, det krävs väl säkert att man, att man gör ett starkt slutspel eh, och levererar på den nivån. Vi ska inte glömma att detta är en ny situation för... Eh, hela det här rögle eh, när man går in i en kvarsfinal kollektivt, på individnivå finns det de som har vunnit guld och gått långt i slutspel, varit med i många olika eh, typer av slutspel, i många olika ligor, men för Rifalk kan är 24, eh, han har gjort ett kval där Moskarshamn, där han visade hur, hur liksom eh, psykiskt stark han är, ni minst den här tablarna han gjorde och sen fick han Förtroendet i match efter och spika igen Och så, till så till att han Klarade det där kvalet Men SM-slutspel Gå in med favoritskap, gå in och veta Att det mycket hänger på mig Om Rögle ska lyckas med sin målsättning Det är ett nytt läge för Rifak Precis som för många andra spelare Och det är väl det folk vill se Klarar han av den pressen? Klarar han av att, och leverera när saker och ting ställs på sin spets? Så det Får knyta an till din Det är liksom inte kopplat till det som har varit utan mer mot det som komma skall. Tror jag. Men om det nu skulle finnas den här, det här frågetecknet kvar där. Så finns ju Johan Gustafsson. Johan Gustafsson har gått hela vägen med Frölunda. Han har den mästerskapsrutinen. De kompletterar ju varandra där. Så skulle inte Rifalk ha sin bästa tid. Vilket jag betvivlar. Alltså vilket, nu ska jag säga rätt här. Jag tvivlar inte på att han kommer att ha det eftersom man har visat tidigare att han är bäst när det gäller som mest. Men om det ändå skulle vara så att han vacklar så finns ju Johan Gustafsson där som har gått hela vägen. Så tillsammans borde det inte finnas någon tvivel tycker jag. Nej men så är det nu. Jag tror, bara, jag tror egentligen inte det här handlar så mycket om rifalk. Det här handlar om, om stort. Jag tror att, med att supporter och allmänhet bedömer målvakter lite annorlunda än eh, utspelare. Jag tror det är lite kan man kan koppla det till Linus resonemanget. Jag tror att folk, den, alltså har man en målvakt som är har en dokumenterad bank liksom, av vinster i svåra lägen. Folk kommer kan jag inte ihåg det, hela den oskarshamn den följde. Man kan inte så noga här utan jag tror lite grann att Rifak har inte bevisat för folk att han kan liksom, ännu ta, ta liksom, ett lag hela vägen på den här nivån. Men det, det, jag menar inte att han ifrågasatte så men jag tror de flesta ser att Rögle har liksom en målvakt som precis som laget är under utveckling och bör, börjar liksom se riktigt intressant ut men jag tror det, jag tror det är en anledning till att liksom folk... Här, men man har, har liksom ett litet grundförtroende för en målvakt som förr kanske har vunnit SM-guld eh, och, och liksom visat att, att men den här killen är olita Typ en, en Lindbäck eller en, den typen av namn. Liksom, de, de, har, de, behöver inte, de behöver inte vinna över folk för att de har liksom redan, redan skriver på så har de liksom, eh, ja, men då vet folk att det här är en kille som vinner. Men en, en yngre målakt får liksom kanske visa det över, över lite längre tid Vi går vidare Nu har vi pratat om nollor åt båda håll Vi har pratat om Kristoffer Rifalk Dags för träningsrapport, Linus Men det, kan, vi, kan vi inte bara först Vi, vi, vi sveppte förbi de här två hållna nollorna liksom, Som de höll liksom först på havet och sen mot, mot Frölunda Men kan Vi kan väl bara zooma ut lite grann Det var ju ändå en någon slags omstart Efter, efter liksom näst sista uppehållet Där eh, om, om man eh, se, ser på liksom, Fajsta matchen vet vi inte ännu Hur vi ska bedöma om det var ett olycksfall i Eller om det var början på någonting annat Men jag skrev ju själv En krönika efter lördagens match Där det kändes som att visst har liksom Rögle kommit ut Efter det här sista uppehållet Med alla spelare tillbaka i stort sett Och ser otroligt Stadiga ut Jag skrev själv att den här maskinen Nu går mot ett historiskt, liksom, en historisk serieserie. Jag tycker ändå det är värt att snacka lite kring det. Att, att det ser ju Om vi tillfället glömmer den här Fajtstamatchen ser ju otroligt stadigt ut. Jag hade faktiskt tagit fram just din krönika och satt med precis den meningen framför mig innan du sa det. Och tänker så här att när du skriver en sån mening då har Rögle kommit långt. För du är inte den som... Tar i över orden på förhand om man säger så. Nej men jag känner bara att det, det är ju verkligen spurt nu. Det är bara 7-8 matcher kvar och någonstans ser man fortfarande lag som famlar och letar efter formen. Frölunda har jag fortfarande inte hittat den Växjö förlorade i, i Oskarshamn. Liksom. Om man zoomar ut och tittar liksom, okay, hur, har, hur ser lagen ut så här när de, just, när de ställer sig på upploppsrakan nu. Som de männen har börjat göra. Då måste man konstatera att det ser otroligt stabilt ut Man att få tillbaka får tillbaka i stort sett hela de som har på skadelistan och mönstrar en full trup La Legia behöver bli varm som back jag tycker bara att man ser en stabilitet som avlogisk Orsaken inte riktigt fanns där före för upphållet. Ja, men det, den, framförallt den här Frölunda-matchen är, är ju på innan för mig. Det var ju en styrkedemonstration och man såg också eh, hur viktigt det är för Rögle trots allt att när de här eh, Ryfors, Sar, Ewerberg jag tycker verkligen att det var en, en, en laginsats där också men när de har en riktigt bra dag på jobbet hur otroligt svårstoppade den, den trion är. Och hur, alltså hur hög nivå de kan hålla. Men där bakom det som jag pratat om tidigare veckor. När BOTN kom in bör det verkligen se helt färdigt ut. Lagbyggesmässigt. Där är liksom ingen riktig oklarhet på vem som ska spela där. Eller hur ska man göra? Hur ska man lösa den knuten? Utan det bör falla på plats. Däremot så finns ju frågetecknen... Eh, inte frågeteckning kan eh, få till beteende så eftersom man vet hans kapacitet men eh, det är ändå en återanpassning han ska göra till SHL han har ju inte slått i, i taket eh, i de matcherna han har spelat hittills, där finns eh, många fler nivåer i honom att och, och hämta ut, han har sju matcher på sig nu och spelar sig själv i slutspelsform eh, jag tror att han kommer att lyckas att göra det med tanke på hans, ja, med hans tålamod och spelstil. Men det stora frågetecknet finns ju för Leon Bristet som är så otroligt viktig för det här röglelaget. En frisk och kry och hel Leon Bristet är ju en spelare som kan göra stor skillnad i ett SM-slösspel. Och vara tunga på vågen ensam i vissa matcher när han har en bra dag. Nu står han över matchen mot Färgstad och det handlar inte om skada eller något annat utan det handlar eh, helt enkelt om, om återhämtning. Han orkar inte spela den matchen. Eh, och det är ju såklart att man lider ju verkligen med, med bristet måste jag först säga eh, efter den här covid-19-sjukdomen eh, eh, som man fortfarande kämpar med. Det måste vara fruktansvärt tufft eh, mentalt för honom och ja, både mentalt och fysiskt uppenbarligen men... Det måste vara en väldigt frustrerande tid. Men det är ett frågetecken, självklart. Hinner han ens skutmatch och kvar bara några veckor till slutspelet? Hinner han hinner han komma tillbaka så att han kan göra sig själv rättvisa där. det är, ju, det, är det sista frågetecknet håller med helt med om. Alltså jag har varit inne på innan. strukturmässigt så så är ju laget har ju alla pusselbitar fallit på plats liksom patienterna har gått ut. Man har liksom den här brist eller vad säger? Ryferskedjan som är urstark. Och man har ett block längre bak med otroligt starka kedjor. Som jag skrev, jag tycker liksom att det här laget är. Ju, det har vissa spetsspelare som är liksom bäst i ligan, men laget är ju som bäst egentligen. När inte tränarna behöver coachen. här. Man kan tugga på rulla på de här fyra kedjorna när de kan hålla sina kortförbyter och kan ligga på ganska låg belastning. Men det är ju knäckfrågan tycker jag också. Liksom, eh, om, om Ted eh, liksom, hinner upp eh, och, och blir bli, liksom, Ted Brutén eh, till slutspelet. Och, och om Leom med sig rättvisa där. För de två är liksom i i samma kedja och ska Rögle liksom ha framgång för, så vill det nu till att det finns avlastning på Ryfordskedjan för den kommer att liksom bli tagen stenhårt, alla kommer att veta att stoppar vi den kedjan så är mycket vunnet mot Rögle och då tror jag att det är av liksom yttersta vikt att det finns en kedja till med liksom offensiv kräm som kan avlasta de kvällarna när de blir bortblockade eller har en dålig kväll för jag tror liksom inte att Mattsson-kedjan eller, eller liksom Sjögren-kedjan kommer att bära dem produktionsmässigt i ett slutspel. Ja, och det, det du säger här, Daniel med, med Mattsson-kedjan, det, det är ju knappt ens Mattsson-kedjan längre. Han är ju faktiskt en Nej. spelare som har stått med ena foten utanför laget. Och med tanke på hans historik och hans, det han står för så, så är det väldigt ganska tydligt kvitto på Röglets förvarsbesättning, vilken kvalitet den håller nu, om man har den typen av klockren rollspelare som man ändå är när man har den uppgiften som man har haft eh, den där sången i fjärdkedjan när en spelar spelare inte får plats Jag skulle sagt Brady-Fergusson-kedjan eh, men ni, ni fattar vad jag menar men eh, nej, det är klart att det är ett superstack kvitto, är helt övertygad om att Taylor Matson hade, hade tagit plats på 12 förvars i alla andra Suell-lag faktiskt eh, så det är ett jättekvitto. Men äm, jag tror ändå liksom att nyckeln för ögonen där är att, äm, att få, få liksom till, framförallt Briten och Bristet tillbaka till att vara sig själva. Äm, och att liksom komplettera en, en Tambellini som redan går, äm, går starkt. Liksom. För de, får de spott på den kedjan också så att de hittar och är sig själva så äm, då har det här laget verkligen alla, alla nycklar för att lyckas. Ja, den sista lilla nyckeln som, som jag hittar där eh, hittar jag på, på backsidan. Jag, jag tycker att det är, det är svårt att kritisera en spelare som har de siffrorna som Eric Jellina har för att de är otroligt starka. Alltså hans plus minus poäng. Eh, alla liksom siffror pekar mot att det är NHLs absolut bästa backa. Men jag tycker om man jämför första halvan med andra halvan av säsongen så tycker inte jag att han är på samma höga nivå som han var. Jag tycker att han eh, kongrar till det lite onödan i vissa situationer. Eh, och tappar onödigt mycket puck i egen zon. Eh, han kan bevisligen undvika den typen av fadäsor. För det gjorde han hela första halvan av säsongen i princip. Så det är också en spelare i ett slutspel när pressen kommer att vara ännu högre från motståndarna. Eh, Om man har ännu mindre tid på sig. Så är det också en nyckel att han... En, alltså att, han helt enkelt hittar tillbaka till den form han hade tidigare. Intressant aspekt där, Linus, som jag kommer att tänka på direkt då när du säger det. Vad händer i ett slutspel? Han behöver hitta tillbaka till den formen han var innan. Det, det som han har i sin ryggsäck kan man säga: det är ju att han är inte den snabbaste backen. Och vad händer när det blir uppskruvat tempo och tuffare situationer för honom att hålla reda på sig själv i, det blir faktiskt lite upp till bevis ändå för honom skulle jag säga, trots de här fina siffrorna Jag tror jag också men han är ju och han har ju å andra sidan en stark omgivning och luta som mot, och det har han gjort men jag är ju helt övertygad om att de här ruggiga plus-minus-siffrorna han har ju en och annan att tacka för dem också han har ju spelat med Saida hela säsongen och han har haft ganska god draghjälp av att liksom härja med, med Ryfors-kedjan också. Så att, jag håller med. Det är en nyckel. Men jag tror att det finns förutsättningar ändå. Finns det? Han är ju liksom i en miljö som han är, är bekväm i med Sajder. Men jag håller med. Det är upp till Men vi kan väl innan vi släpper det här. med om vi är inne på laget så... så kan man bara svepa förbi den sista pusselbiten som vi också var inne på efter matchen i Skandinavien med lördags. Det verkar som att man nu efter tre matcher som back har hittat Joey Lalegias position. Efter några ganska svaga matcher som forward så blir han back. Jag tycker att han övertygade stort framförallt i de här hållna nollorna av matchen. I går man ute och en grillad med senap eh, mot... Eh, Färgstad, men jag tycker att han, han ser intressant ut som, som back. Jag tycker att han har en intressant passningsklubba och ger dem en lite bättre, ännu bättre konkurrens på backsidan. Det kan vara så konstigt eftersom han spelar på en annan position. Men det blir en helt annan dimension i hans spel från den positionen. Han alltså, syns mycket tydligare. Han, han, han själv har sagt att han är mer bekväm på backpositionen. Och det, det märks ju när man ser honom spela. Att han, han på något vis hittade hem när han flyttades från förvar till back. Sen ska man ju också säga att eh, Laledja-historien eh, är lite märklig för <rör> Rögle värvar honom. Och, och säger i, i intervjuer, intervjuer och när de kommer att se ut värvningen att ja, men vi har tänkt honom som förvar. Han, han kommer hit, han själv säger att han spelar där de vill spela där de har sett dem mig men jag är mest bekväm som back. Han inleder som forward gör inget avtryck, kommer ner som back det är jättebra. Så hela det har varit ganska många turer på kort tid kring, kring honom. Ja, men det, gör det. men jag tycker liksom att han han man såg i de här matcherna där där kan förödelspela den hockeyn de vill mot Djurgården och förlarna med med snabba spelviningar att han att vilken liksom jag menar, ett stereotypt ord. Men liksom vilken funktionell passningsklubb har. Massa, massa liksom passningar på, på snabbt anfallande förvårds rakt i mitten. Liksom. Man ser vad, vad han faktiskt kan göra för laget. Varför sitter du och ler, Linus? Exakt. Ja, jag, tänk, jag tänkte att det, var så, jag tänkte, det, det är inte är det finaste omdömet man kan få. Det brukar de säga till mig när jag spelar fotboll. Eh, när jag var fel han, han är funktionell. Och du var lagt av med fotboll eller? Nej, jag har slutat faktiskt. Ja, nej, men jag tror att det det, det ger dem ett, liksom en, ett alternativ till på backsidan för att, och jag tror att de behöver det alternativet för om man Ekstad Jonssons formkurva första halvan av säsongen var väldigt, väldigt uh, pigg och uppåtpekande. Så han kanske haft en trögare kurva andra halvan och är lite utanför laget nu. Uh, jag tror att de behöver liksom vässa upp uh, konkurrensen där. Uh, å andra sidan har väl som kommit in med en kurv, kurva som pekar åt andra hållet. Men det känns ju som att de uh, med Niklas Hansson tillbaka nu har liksom åtta starka backar. Uh, välja mellan och det, det behöver de nu när de går in i ett slusspil. Jag vill komma med en liten invändning här. Mm -hmm. eh, Okej. Okay. <laughs> mm -hmm, vad kommer nu? Eh, och vi pratar om La, La, La Legias resa så kan man ju nämna ett par ord också om eh, Lukas-Ekestol Jonssons resa. Min invändning här är att jag tycker kanske inte att han har haft en, en uppåtpekande stark fin formkurva första halvan jag, jag tycker att man hade för, jag hade förväntat mig mer å andra sidan, han hade, kom från en säsong i Färjestad där han, han ville ju få mer speltid och så han fick det han har inte riktigt tagit den chansen så hans resa är lite, lite trevande vart tar den vägen nu för Lukas Ekestol Jonsson om man inte fick ut hela sin potential i Färjestad inte verkar få ut i Rögle vart ska han få ut det då någonstans och det känns väl mer och mer och mer med de tecken man ser att han landar som en sjunde back i det här laget. Åttonde. Åttonde. Nu ska jag använda ett sånt nytt inbjudande ord och säga att nyckeln för honom tror jag handlar om konsekvens för att jag tycker att hans prestationer har pendlat väldigt mycket även i matchen att man har sett när han har blistrat till stundtals med den här skiskåkningen. är snabb i sidled och hitta in med skott och så att oj, vilken hög kvalitet, det bara händer lite snabbt och, och så. För att i andra är nästa minut i samma match, göra någon jättekonstig passning i egen Sund som, som till och med kan rendera i mål. Så Det var väldigt upp och ner pendlande eh, för honom där, där jag tycker att dalarna har varit djupa men också att de här kvalitativa topparna har varit ganska intressanta så jag tror att för honom handlar det om att hitta, hitta någon slags eh, alltså höja upp lägsta och göra det lite enklare för sig om det ska eh, om man ska cementera sig på, på sex backar i, i det här röglaget min känsla är också att han, han är just nu en åttrande back. Men det blir intressant när vi kommer till din träningsrapport Så var Samuel Johannesson finns. För jag tycker att, tack som han har ställt lite kluriga frågor till tränaren. Det, det enklaste hade ju varit att um, stoppa ut ta bort honom nu. Men jag tycker liksom att han var väl deras bäst fungerande back går. Jag tycker att han, han, han, har, han sitter på, liksom på ett register som... Um, man ser vad det skulle kunna bli av det. Det känns ju som att han, han tar kliv och han har, han har en otrolig potential. Jag tror att det blir... Ska de göra det lätt för sig att ta bort honom? Är det, är det, är det rätt steg nu? För, för mig tycker jag att, han, att det känns inte rätt att ha honom utanför sex backar. Om man har tagit det beslutet nu. Är ni på dag och det vet jag inte vad du kommer att säga nu, Linus. Ibland så morkar jag att jag vet det. Men jag vet faktiskt inte vad du, vad du har med dig från din äm, rapport idag. Nej, men är ni som lyssnar precis som Daniel Roth nyfikna på Rögle's backpar så har ni tur. Är ni nyfikna, <laughs> ja. är ni nyfikna på Rögle's kedjor så har ni mindre, äh, är ni mindre lyckosamma just idag. Äh, för att Rögle då äh, träna äh, i inte 5-5-spel... På den relativt korta onsdagsträningen inför avresa till Örebro. Och dessutom saknade Simon Ryfors och Daniel Sa, Men innan ni sätter kaffet eller läsken eller vad de nu dricker i vrångstrupen. Av oro så kan jag meddela att de tog en promenad på stranden istället. För att återhämta sig och helt enkelt vila. Så de ska möta Örebro, inga konstigheter. Det ska även då om som vi snackade om innan. Efter sin... Då eh, vila mot Faisers så, så är tanken i alla fall att han ska eh, Komma till spel Och Niklas Hansson eh, Som eh, varit sjuk i corona Vilket han eh, berättar eh, Bekräftar för oss En intervju med honom finns på hd.se eh, Han är också tillbaka I laget eh, Men detta gjorde ju då Med Ryfosar borta eh, Och inte 5, 5 spel gick helt, helt enkelt Inte utläst utlästa några eh, kedjor Men backparen fick mot mot fattig Låt höra. Låt höra. Eh, och då är det alltså eh, Jelena och Saidor, eh, Hansson och Jonsson. Oväntat. Eh, äh, så för långt känns det ju logiskt. Så nu nu ja. kommer vi till det intressanta. Eh, Lesund och Laledja och Johannesson och Ekestor och Jonsson. Ja Jonsson. De har gjort det lätt för sig. Säger jag med ett Lene. De ja, varit, men Det är intressant. Ja. Uh, det, då, då är ju förmodligen... Uh, skulle ju amatörgissaren säga att Johannesson är sjundeback imorgon och att man inte vill spricka La Legia lesund. finns finns kanske en tanke med det också La Legia är väl eh, börjar väl bli uppvarvad eh, det, det finns väl en släckningsprocedur eh, där också om man har tagit bort honom eh, men säkert, säkert inget eh, superenkelt val hur man ska göra där Nej, alltså motfrågan då Daniel, blir ju, jag, jag tycker också att Johannesson förtjänar att spela eh, efter hans insats senaste tiden. Men jag tittar och klemar i huvudet här när jag tittar på de här andra tre backparen och frågar mig helt enkelt vem ska bort. Om man nu har fått igång Laledja, eh, som då vi har pratat om tidigare, han behöver de här matcherna om han ska kunna göra någon, någon skillnad i slutspel. Framförallt eh, med tanke på då att han kom till Rögle och knappt inte hade spelat match på ett år. Och sen har man Lesund som, som är, är den enda alltså som har nu du också fysiskt men Lesund sticker ändå ut med sin, sin spelstil i den här backbesättningen. Och sen Hansson och Jonsson som känns givna och så då tillsammans med Saider. Det är svårt att plocka bort någon annan i den här ekvationen ändå. Ja men det är det, det, är ju, det är ju. Det är ju i, i det tredje backpart man kan göra. Lesund tror jag är i det här läget untouchable för att han tillför någonting som, som inte de andra har och, och tycker att han har varit eh, faktiskt presterat på en väldigt hög nivå. Han gör inte mycket väsen av sig men han är otroligt nyttig för dem. Nej det är Lalledja eller Johannesson men då, då lutar väl jag åt att i så fall att uppsidan är så mycket större på Johannesson. Där finns liksom en, en explosionsmån som jag inte tror finns på Lalledja. Laledja kan nog kan bidra ett, jag tycker att han ser intressant ut med sin passningsklubb men jag, jag menar att jag tycker att Johansson sitter på ett register och en, en ungdomlighet av en framtid som, är, som gör att det borde tippa dit i så fall. Det finns ju en aspekt också i att Rögle, Chris Abbott och säkerligen Cam Abbott involverade tagit hit Joel Allegia också. Man hade ju tidigare... Rafael Lavois som man tog in men som inte blev någon succé som man skickade iväg man kanske inte vill göra någon liknande resa med La Legia redan så någonstans där man väl indirekt tvingad oavsett vad man tycker och tänker att få in den här cylindern i en kvadrat om det nu är det jag är frågan om jag vet inte, det, är, det finns ju polit politik bakom och sånt här också Jo ja, men det, det och jag tror även om de har spelat ganska mycket mer på sexbacken den här säsongen så finns det kanske skäl nu att rulla lite mer på sjubackar om Johansson är en sjuare imorgon att han är med i, i lopen också um, men sen tror jag liksom um, um, Abbots tänker ju också på framtiden uh, de tänker ju också på att bygga folk inför nästa säsong, jag är helt övertygad om att Johansson har en liksom en i deras lösa skiss för nästa säsong så tror jag att de ser Johansson i en stor roll. Om, om LaLegia är med i pusslet det är inte, det tror jag inte ens är spikat. Det hänger nog på hur han presterar, eller? Ja, absolut. Ja, men jag, Johan, att eh, liksom skulle spela för sin framtid på något sätt just här och nu, det tror jag inte. Jag tror att man har sett hans talang och sett kapacitet och, och, och, och tänker att han kan göra ja, men en, en Samuel som reser framöver och, och van en, en eh, topp 4-sexback för Rögle på sikt. Eh, absolut. Det, det var väldigt konstigt annars i alla fall. Jag tycker Joban. att han, han har den talangen som krävs. Jag tror inte det är helt omöjligt att det på ett, i ett hemligt stämplat dokument står liksom Johannesson på Siders plats. Alltså så högt upp i, i hierarkin inför nästa säsong att man vill ha Johannesson på en topp fyra plats som ska bära ett powerplay. Det registret har han, den talangen har han. Och liksom de, han har inte inte liksom presterat på de höjderna denna säsongen men jag, jag, jag tycker att han har... Kanske liksom inte Saidas fulla potential Men jag, jag tror att de har Att de skulle kunna ha Den typen av tankar om honom Men just nu får han alltså Stå på återväxt Vara på vänt men jag... ja, Vi får väl, vi får, väl vi får väl se Kanske när de Presenterar sin laguppställning till ja, i alla fall... Den brassklappen bass, får vi slänga in ja Absolut, men i alla fall på, på Fyra backar så står han på, på vänt ja, det... Nej, det är det helt rätt. Ja. Men vi har inte pratat något om hur moronvaccinen ser ut. Jo, vi har pratat om Kristoffer Ifalk. Men jag undrar, Johan Gustafsson, var han med och tränade? Eh, nej, det var han inte. Eh, om vi tittar på frånvarolistan då, så är det ju eh, att rapportera från, från dagens träning att Johan Gustafsson och eh, Olly Palola inte kommer att åka med till Örebro. Men jag frågar Rögläs fysio Kristoffer Alvingrip efter träningen. Hur det står till med de här två spelarna. Och han säger att de inte är med mot Örebro. Men att han hoppas att de kan kunna vara med i truppen igen på lördag. När Rögläs mäter Skellefteå hemma. Så det rör sig alltså inte om någon långvarig frånvaro där. Man kan väl också säga att med den... Att de kanske också kan unna sig den lyxen i den positionen de är i i nu med en fulltalig trubb. Så kanske man kan tillåta sig att vara lite försiktig också att tänka slutspel. Kanske snarare än morgondagens match. Men här, rent krast hade det varit slutspel så kanske en sån som Bristet hade spelat i, igår. Hade det varit slutspel så hade man ju inte kanske gett Anton Bengtsson två matcher för att jag var hemma med familjen vilket är för övrigt ett, liksom ett häftigt beslut och som också är värd att ge kred för eh, men det, ja, och det är kanske samma med Palma, utan att veta att eh, i den, den, med den positionen Röglas skaffat sig och den fulltaliga trupp så kan man ju faktiskt unna sig den lyxen att vara lite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 Jag har tanken slå när du sa det med Bristet nu Dalien, att där finns det ju för Bristet själv sa jag i en intervju med vår kollega Sebastian för några dagar sedan att hans mål är att vara liksom tillbaka fullt ut i slutspelet då handlar ju de här veckorna handlar ju bara för honom och för Rögle och ger honom bästa möjliga förutsättningar att vara just det så därför de här sista matcherna kommer vi säkert gissar jag och se honom med i någon match Känna efter och känna att ah, det är bättre att välja. Då vilar man för, för att komma till. Inte liksom bryta ner kroppen utan för att bygga ut, bygga ut bästa möjliga mål istället. Så att det finns säkert någon, någon plan eh, på hur man ska ge honom bästa möjliga förutsättningar att, att kunna lyckas med den målsättningen också. Det är precis, det är precis min tanke att alltså man behöver. kan kanske inte dramatisera att inte bristet till magi, ja det behöver vi kanske inte. Man behöver utan att veta det behöver vi kan inte tolka som att nya bakslag det gick inte att spela utan att man kan till och med tänker till ett steg längre vad är bäst för dig nu är det bäst att du äh, tränar ger dig själv en träningsdag och, och, äh, och vilar är det liksom bättre på sikt för jag menar har ju ändå laget visat att de står inte för de möter ju nolla liksom Borje och Frölund med Anton Bengt som hemma som ändå får betraktas som en nyckelspelare men den lyxen kan de ju faktiskt kosta på sig i det läget de är i att vara lite ekonomiska och tänka, tänka mer långsiktigt än kanske de lagen som slåss för livet runt sträcken där man måste ha med alla, även om de liksom är lite småskadade. När vi nu har kommit tillbaka in på Leon Bristett och hur han jobbar för att komma tillbaka från covid-19 och Linus har berättat om och, och skrivit om också att Niklas, Niklas hansson också har haft det även om han har haft milda symptom så kommer vi ju in på det ämnet som åter har blåsat upp i Sverige. med klubbar som vill egentligen se en, en stängning av ligan och det här har vi ju tagit upp ett antal gånger under vårt år i den här röglapodden och ja, vi får väl ta det ett varmt till. Jag gör det nästan med en suck för det, det är som att den ligger i botten och så grodde och så blommade den där debatten och sen så vissnade och så grodde om och så blåsar upp på nytt och nu är vi där igen. Ja, det har ju höjts lite röster senaste veckan efter det här. I Kronor hade ju en landslagssamling där Niklas Hansson var en av dem som var med och det är ju uppenbarligen att det inte har funkat alls optimalt för det är många spelare som har kommit tillbaka till sina klubbar med covid-19 och matcher har då nu på nytt fått skjutas upp på grund av smittspridning i flera, flera lag så att, att debatten blåser upp igen nu är väl säkert kopplat till det på något vis men det är väl också koppla till att det blir allt mer utsatt läge i botten för vissa klubbar och det är sjukt mycket som är på spel men jag står ju fast för det jag har sagt att jag tycker att det är alldeles för sent att börja debattera om det nu. Vi är sju matcher kvar från att grundsen är slut. Det finns, det finns liksom en spelordning som, som man har enats om tidigare och summa summarum Alltså, du sa det innan vi började spela in här Hjelm att SOLs vd Jenny Silverstrand hade gått ut i Expressen och sagt att det, det, det är en icke-fråga. Det sa hon inte men summan blir att det är en icke-fråga eftersom det inte finns en majoritet bland SOL:s klubbar att lyfta den här frågan. Och så länge inte det finns så är det ju inte möjligt för det att ske överhuvudtaget. Så att det, är ju, det är ju en debatt som pågår, men just nu finns det ju ingen bensin att hälla på den, eller Nej, jag säger som jag har sagt hela tiden: förutsättningarna var, var liksom klara. Man måste veta vad man spelar om när man går in i säsongen. Corona var med oss redan förra säsongen. Och kommer ni när nu är, det ju, nu är det ju bara några matcher kvar. Jag tycker liksom att de har tagit de steg de kan göra och förlängt flyttat lite datum för att ge. ge lagen liksom förutsättningen att spela klart. Sen är det klart att det jag förstår är att det Rögle har liksom en verklighet och liksom Linköping eller Brynäs som har tvingats till ideliga pauser och hack i verksamheten och, och levt med detta på ett kanske ett annat sätt mer återkommande än vad Rögle till exempel har gjort så förstår jag att det känns Tröstlöst liksom och det känns konstigt att hålla på med det men någonstans så har man kommit överens om detta då får man nog backa det i mål. Det blir ju konstigt man kan inte ändra spelordningen några veckor före liksom, man, man ska göra upp om det man har bestämt. Det är ju helt obegripligt tycker jag att man inte tog ett sånt beslut innan säsongen när vi ändå hade en pandemi som definitivt inte var över. Och istället att genomföra det här som det då för första gången kommer att bli. Att ett lag kommer att åka ur i, i en slags kvalfinal mellan de två sista lagen. Det är ju det är precis så otajmat att det bara någonsin kan bli. Så det är ju det är dum strut på på alla sol klubbar innan säsongen. Att man inte tog ett, ett självklart beslut att stänga för nedflyttning. Varför gör man inte som handbollen gjorde? Man utökade med ett lag. Till den här säsongen och så löser man det till, till kommande säsong. Det är, för mig är det en stor, stor gåta att SOL klubbarna inte tänkte längre än näsan räckte tidigt på säsongen. Jag tror man kan återkomma till att den kulturen finns inte inom, inom SOL och hockeyn. Det finns en mycket liksom busigare kultur, i min känsla, inom exempelvis handbollen. Du ser ju debatt den går nu. Vilka är det som vill stänga? Det är ju de som ligger på till. Men undantag för Oskarshamn ska jag säga som, som till och med utåt står fast vid att de inte tycker att någon ska åka ut. Men du ser ju inte, du ser ju ingen, ingen av de välmående, tabellmässigt välmående klubbarna tar strid för sina kompisar som som lider. Så min, min känsla är att den kulturen har aldrig funnits i SHL att liksom dela med sig till fler och jag och, och tror inte att den jag tror det är en faktor Solidaritet är inte det, det, det första ordet man kommer att tänka på när, när det gäller SHL med andra ord Nej men, nej, men det har ju varit tusen liksom diskussioner om, om fördelning av pengar med annat med, med mera liksom att man inte har velat egentligen dela med sig så mycket under SHL och man har ju velat liksom bromsas, bromsa så det ska göra det trögt att åka över och så. så den kulturen har ju liksom alltid präglat sig själv i min uppfattning. Om vi tar den här debatten ett steg till här nu då och försöker föregå saker och ting. Hur ställer ni er till om det skulle bli ett antal utbrott i olika lag i slutspurten här nu? Så att man måste flytta fram serie, slutspel, par veckor till. Alltså vad kommer ni att ändra er uppfattning då? Alltså, nu är det omfråga, men det här är faktiskt en, en fråga som det här är faktiskt något som kan hända, så det är inte helt gripet i luften. Nej, jag, jag, nej. jag tycker nog att, att uh, jag hade att uh, kunna ta respekt för det om man hade kommit överens om det innan man drog igång. Liksom. Men nu, man, någonstans så, så tar man i hand på att detta är förutsättningarna som vi spelar om och sen så går man ut och spelar, liksom, 52 matcher. Uh, då får man på något vis hedra den, den överenskommelse som tycker jag. Och hitta vägar för att lösa det. Att liksom ändra förutsättningarna nu blir, liksom, blir amatörmässigt för mig. Alltså. så att jag, nej, jag, jag, jag, att säga. Därmed skulle jag bara vilja snabbt säga. Man undrar, jag skulle vilja vara en flyga på vägen i SL-kontoren. Hur tänker man kring landslaget? Att skicka, släppa liksom spelare till ett kronor där klubbarna bevisligen har varit... Liksom, Känns det som gjort ett, ett, ett gott jobb så långt man har kunnat göra det med att hålla smittspridning borta och sen åker spelare iväg liksom och så kommer man hem och så tar, tar det liksom fart. Det känns ju liksom, jag kan tänka mig att det känns liksom lite tröstlöst att bjusa spelare till tre och när sen utfallet blir som det blir. Ja men där kan jag ju det har vi ju skallat tidigare men det tjänar väl en ny alltså varför man överhuvudtaget genomför de här landskamperna under rådande omständigheter och tycker jag är jättekonstigt och fortsätter att tycka det är jättekonstigt det är, jag förstår man vill forcera igenom alltså om det hade varit ett VM som då ska spelas längre fram eller något sånt för att det är just ett VM men de här träningslandskamperna och turneringarna och så, alltså varför jag ser, kan man inte bara säga att ja, det, det, hade varit, det hade varit jättekul för alla som är aktuella och bli uttagna. Men det går inte nu för det pågår en pandemi här. Så vi, har, vi, kan, liksom inte, vi kan inte försvara det beslutet och, och spela de här matcherna. Det kommer massa spelare från olika länder och, och klubbar och ska samlas eh, Nej, jag, jag, jag fattar inte varför man bara inte ryckte plügen och sa nej, vi struntar i det tills, vi, tills nästa säsong helt enkelt. För mig finns det bara ett självklart svar på det här. Det är så mycket pengar kåta människor i, i hockeyn. Andra sporter så kan man göra på ett annat sätt och man kan resonera mer humant, men plånboken snackar långt över pandemi och sjukdomar och sånt när det kommer till de stora idrotterna, tyvärr Ja men det är klart men... att det handlar om pengar Alltså det, det förstår jag också att det gör. Men jag, jag tycker liksom ändå att Kan inte någon bara sträcka ut handen och säga Att nej, alltså eh, Världsläget och rådande läget Trumfar de här pengarna denna gången Så att det, det går inte Ja men ni så är det ju, det kommer väl högst upp Det, det var väl inte det, var inte det kändes ju inte som i första hand Mänskliga korten som, som drogs För att få bort VM från Lukas Schenke, liksom, det satt ganska långt inne och det, det känns ju som att det präglar var liksom, toppen av alltihopa. Och det jag håller med dig, alltså, jag menar ju mest så är det är någonstans som att tagit i hand liksom, på att nu spelar vi om detta och här ska vi utse en mästare och de här två lagen ska åka ur. Och sen så puttar man ut den båten liksom, och kör. Då menar jag att då får man ju kanske, då får man hedra den, den överenskommelsen. Men det är precis som du säger, om man spelar hockey games eller inte, det spelar ju ingen roll liksom stora hela. Det är ännu ingen publik som kommer att vara det. Visst, det är väl sponsoravtal som ska hedra oss och så, men det hade varit mycket lättare att säga att men, under rådande läge så, så är det kanske inte så, så begåvat att och, och träffas under de här formerna. Det, det borde ju man ju ställa in. Det är ju ingen som, det är ingen som kommer i kläm på det viset, förutom att någon tappar en, en intäkt, intäkt eller så. Men där gamlar man ju på ett annat sätt, som jag tycker ju liksom. Det är svårare att ha sympati för det. Mycket svårare. Ja, men jag, jag, vi kan ju bryta ner det här till svensk nivå och ta oss in i, i arenorna. Jag blir ju faktiskt riktigt provocerad av att se helt tomma läktare. Så när som på någon kotte och sen är det proppade loger. Alltså det känns... Det, alltså Det kommer tillbaka till det här med inkonsekvensens... Effekter i Sverige det, det räcker att gå in i valfri arena I SOL För att jag ska bli provocerad av det Det är återigen där Man vill inte tappa pengar Det går före allt annat Nu kommer jag få skit för det här Men jag är inte ute efter att döda folks intresse Eller folks vilja att gå på hockey Jag, jag tycker bara att det blir Allt blir så konstigt Ja Detta om detta Det var ett eh, intressant stickspår. Mm. Eh, vi släpper Den där frågan för nu Så får vi se om det blåser upp Än en gång framöver Det kommer du nog att göra Ja, så länge pandemin är kvar Vilket den verkar vara eh, Så kommer vi kanske inte runt det Har vi några spaningar? Har vi några lyssnafrågor? Ja, men jag har samlat på mig några Jag ska reda ut här eh, Trogen mejlare Tom Jonsson Skrivit eh som vanligt längtar jag redan idag söndag till onsdag och nästa podd. Jag har förstått när jag pratar med vänner om diverse saker kring rögle att många saker inte är förstådda. Så därför vill jag att ni förklarar vad ett rookie-kontrakt innebär exempelvis ekonomiskt och tidsmässigt. Och sen har han en fråga två här. Jag läste vi idag att Sundström och Carter båda fick två matchors avstängning. Men Sundström 37 500 kronor i böter och Carter 20 527. Tacksam om ni redar ut denna stora bötes. Skillnad. Än en gång tack för en podd med skallningar och högt i tak. Eh, och nu ska jag eh, snabbt scrolla i min eh, kartotek av bokstäver. Och säga att vi gör ju faktiskt eh, skicka ut Linus Alain till att reda ut detta. Och du, eh, du fick till och med Chris Sabot till att förklara eh, på, på en bandad inspelning som jag lyssnar av. Och eh, översätter lite fritt eh, där han säger att det här med rookiekontrakt det är ett standardformat av ett kontrakt som alla klubbarna i ligan har enats om och spelarfacket har också varit involverat och det är för att liksom strukturera och ha en standard när det gäller kontrakt för yngre spelare vad gäller ekonomi kan jag inte in på, på nivåer som det är en månadslön som ökar med, efter antalet år och det finns också en bonusstruktur och han menar att det är en, en värdefull sak för svensk hockey. Det är en struktur som liksom belönar unga spelare som tar för sig. Och det avkrävs liksom ett kontrakt av oss i Svälklubbar efter ett visst antal minuter. När spelar kommer upp i 100 minuter är det bara. Mm. Så får man ett kontrakt. Och han menar att det är också liksom ett incitament för oss att jobba med att utveckla unga killar. Och längden det är... Jag har också förstått när jag pratat med andra människor som är involverade i hockeyn att det här är väldigt, det, det är komplext och svårt att förklara. Alltså i detalj men eh, när det gäller kontraktslängd så är det upp till eh, varje situation. Men om man är upp till 100 minuter så är man berättigad till ett kontrakt för åtminstone innevarande säsong. Och i det här fallet med, med Rögle då och Linus Sjödin så, så erbjöd man ju eh, och skrev ett kontrakt med honom så gäller för denna säsong och nästa säsong. Så det är väl eh, snabbt förklarat hur liksom, eh, hoppas jag fick rätt på allting vad gäller liksom de här rookie-kontrakten. Och när det gäller bötesbeloppen så är det eh, kopplat till lön. Och för så, fram till för några år sedan så hade man liksom, eh, vad ska man säga, det fanns liksom lönespann. Om man låg inom en månadslön, liksom mellan 80 000 och 120 000 i månaden så fick man en viss bötesdelopp. Bot. Men nu ändrar man detta för ett par år sedan och införde ett böter som var kopplat till en procentsats av månadslönen. För att det skulle bli liksom mer ja, rättvist kan man säga. Så det är en procentsats av den liksom individuella lönen. Jag får man läsna några siffror på 12,5 procent eller något sånt. Så att anledningen till att det diffar med de här böttsbeloppen är, är liksom att det ska kosta betydligt mer om man är en spelare som tjänar liksom 300 000 i månaden. Det är ju ett otroligt spann. Marookie-kontrakten är väl liksom runt 20 000 upp till, till spelare som tjänar kanske liksom 300 000 i månaden. Så det är väl det att det ska slå olika hårt när man gör sig skyldig till någon förseelse. Intressant. Och med det här med rookie rookie också så är det väl jag vet, du kanske nämnde det Daniel men eh, just för spelarna skull också, eh, de här unga spelarna att man inte används eh, och huskar runt i 52 omgångar utan och få i ersättning eller någon slags minimersättning för man är junior så att spelarna också ska ha rätt till det här kontraktet för att man då anses du har spelat tillräckligt mycket så nu förtjänar och ska du då rent fackligt ha ett avtal eh, och det innebär ju, det har ju säkert knutit till diverse försäkringar och sådana frågor också. Men det är också ett, ett slags skydd för unga spelare så att de ska kunna få, få belöning och kontrakt när de har kommit upp då ett visst antal minuter. Ja, och jag tror som tillägg också man säga att de som inte har ett sådant får väl till en början eh, någon slags betalning per match de spelar. Så de, de spelar inte gratis men det är klart att det finns ju ingen, ingen större anställningstrygghet om man ska säga... För, för den som inte har ett bucky Man kan ju liksom egentligen åka ut med diskvapnet eh, om man har gjort tur. Eh, jag har fått ett annat mejl också som jag tycker är intressant. Eh, som så eh, Det står så här. Hej! Djurgårdstränaren Robert Olsson suckar efter förlusten mot Rögle. Och säger att Rögle spelar på samma förutsägbara sätt som nästa motståndare Luleå. Något Simon också hakat på. Detta i podden så baktalade lag- och spelsystem. Har Rögle blivit nya Luleå? Vore kul om ni redde ut det i ett kommande avsnitt. Tack för en bra podd. Ha det bra, Ronera. Kristoffer, Rögle-supporter i den är ju, den är ju Det är ju ett kul ämne att prata om. Jättekul. Luleå och Rögle i samma fack alltså i i SHL Och ni som då har sagt att Luleå spelar så oerhört tråkigt ja, Inte minst du Daniel Rögle spelar alltså lika tråkigt Helt Nej, tyst Jag tycker inte, inte det de är Helt jag... tagna på sängen jag, tyck, jag tycker att det är, det är skillnad på, på Rögle och Lule. Jag håller inte med i eh, rådgårdstränaren där. Eh, sen har Rögle möjlighet att spela sin strukturerade hockey. Men jag tycker att i grunden så förespråkar man eh, en eh, liksom offensiv, högt pressande, fartfylld hockey. Det är ju inte riktigt samma som, som Luleå eh, visar upp i deras liksom, normala läge tycker jag. Nej, jag tycker väl att i med tiden har blivit liksom lite mer taktiskt, vad ska man säga, flexibla. Man kan ju spela den typen och ibland så, så, så hemfaller man också åt ett lite mer försiktigt spel att liksom vänta och hova in motståndarna. Jag tror att det är, ett, det är liksom ett... Ett, ett tradigt lag och möta röglar liksom när de, när de jackar i och, och, och kuggar i och, och rullar på alla sina folk och, och det, det, är ju, det är ju som när man spelar innebandy man har någon jävel som liksom efter en timme och kvart fortfarande spr orkar springa som en idiot det är ju lite ett sånt lag som är tradigt att möta som, som täcker och är väldigt starka i mitten av banan du får inga ytor, djur fick liksom det är stängt i mitten, så kan vi ge honom ett, ett, ett halvt rätt, jag tycker liksom när Rögle spelar som de gör på hovet så, så kan jag förstå att han drar paralleller till Luleå, för det är, ett, det är ett tradigt lag att möta. Men sen, ja, det håller kanske inte hela vägen, men ett halvt rätt får man ge honom ändå. No? Jo men absolut, anpassningen finns ju där du har en anpassningsförmåga rent taktiskt att kunna göra men grundinställning, grundläge tycker jag de skiljer sig från, de, från de, de här två lagen kring hur man vill spela för att nå framgång och det, jag tycker exemplet är ju den här bortamatchen Rögle gjorde upp i Luleå jag vill minnas att det var den man vann med 5-0 till slut mm. eh, inte helt hur någon, där man, där man konstaterar att de spelar alltså så här när de stod i mitt sol och störde bort Luleå och spelade otroligt tålmodigt, metodiskt hela tiden. Och då, då, då gjorde vi artiklar efter om just det här att de hade anpassat sin taktik efter motstånd. Och spelat tradigare i just den matchen för att de mötte just Luleå. Det är det, jag tycker det är, det är lite talande för det här resonemanget att grundtänket skiljer sig men jag tycker liksom, men för kändes det som att när Rögle vann så vann man för det här med fullsprutor och, och hård försök hela tiden. Jag tycker att de har, de har lagt sig till med, med liksom de kan spela som Luleå också om de vill det och vara liksom lite mer beräknande och väntande och inte bjuda på någonting under 60 minuter. Inte en öppning, inte ett lillfinger. Och täppa igen över överallt. Det, då, är, då är det jobbigt. Förlag som kanske inte riktigt är på hugget. att de kommer aldrig in i, i mitten och, och får någonting. För där är det stängt. Där är vi helt eniga med det resonemanget. Så lite Men... Lite ljulliga lite har de blivit. Ska, ska vi förtydliga det här också när ni pratar om skillnader i grund, filosofi, om hur man vill spela och så. För att bara för att man vill stänga ner behöver ju inte det betyda att man inte ska vara aggressiv. Och Thomas Bulan Berglund i Luleå tror jag inte skulle ställa upp på att säga att vi ska bara vara passiva och stänga. Jag tror att hans filosofi faktiskt innehåller en hel del av aggressivitet i, i filosofin. Jo men är det, det, det, det, är, det är ju kul att vinna Luleå. Varit, alltså det går inte att för Lille, det är lite med glimt i ögat liksom, att Jag tycker bara att jag har sett många matcher där Lille och De är ju extremt duktiga på det som Rögle var bra på behovet att stänga ner Och, och liksom Sakta kväva motståndarna till döds liksom, Låter som en stor anaconda Ja, grann Så Det är klart att Lille har, har Att det finns inslag liksom, När de, de inte tar det alltid heller Men det är trist att förlora mot ett sådant lag som är som, som, vad ska man säga, som vill kväva liksom motståndarnas kreativitet. Och det, det kan man, den lyxen kan man gynna sig ibland om man åker på en, på en bortamatch. Kanske att man, har inte, man har inget underhållningskrav på sig. Liksom. Man, kan, man kan stå och vänta och, och vinna med 2-0. Det är svårt att göra det hemma. Stora, vackra och läskiga Luleå och... Rögle alltså, två kondor i SHL Ja, precis Typ, <laughs> typ. <laughs> Det är den, den liknelsen var ni inte helt enig med Men, eniga med, men ytterligare frågor eh, Nej men den sista här eh, Gregor Laurin brukar peppa oss med bra frågor Han skrev så här Återigen tack för en bra podd jag funderar, på ibland, jag funderar ibland på vad ni och andra Menar om slutspelsklara Slutspelsmässig jag, jag, jag skrev i en krönika Att det bara lukta liksom slutspel Alltså jag förstår på ett ungefär Men ni när vi närmar oss slutspel på riktigt Borde inte intressant om ni lade ut texten lite Kring vad ni anser att det är för skillnad Mellan slutspel och seriespel för i regel fans är ju inte så vana vid det och, nej men jag kan väl bara kort säga vad jag själv tänker liksom att jag tycker att mellan varven, jag försökte ge uttryck för det i, i Krönika att, att det har ju varit ganska mycket lunken lite såsigt mellan varven med ingen publik på matcherna det har liksom blivit matcher som bara har liksom lunkat på utan, utan någon större känslor jag tycker liksom när det, när det luktar slutspel så börjar det bli lite mer känslor såklart, handskar med ansiktet och man, man kan liksom tappa att det är mycket på spel. Det är väl att all, allting, allting skruvas upp. Och vi minns väl jag jag har inte heller någon super erfarenhet av att skriva så mycket slutspetshockey men för mig var ju det en riktig ögonöppnare den här lilla play-in-serien mot, mot HV som Rögle förlorade med 2-0 i matchen för två år sen eller väl eh, där det verkligen liksom skruvades upp på ett sätt som jag inte riktigt såg komma. Eh HV blev så otroligt mycket bättre och, och alla liksom fick från 6 till 10 eh, publik intensitet eh shafts, alltså rubbet det var bara som någon vred upp en volymknapp. Eh. Det finns ju en stor Aspekt i det som du resonerar kring nu Daniel Och det är att Domarnivån skiljer sig i slutspel Jämfört med grundserie Det tillåts mer Och är man inte förberedd på det Så blir det en ny verklighet Som faktiskt gör Att, att ens eget spel Inte riktigt når samma framgångar Som under grundserien nå och det är lite det som gör Att jag menar den leder I serien och jag vet att liksom det har tänts liksom gulddrömmar här och var. Det är det som gör att jag fortfarande vill se det hända. Liksom att man kan för Jag ser framför mig liksom ett slutspel där folk, eller där lagklubbar som har hållit på med detta så länge och har sån otrolig erfarenhet av hur man har förberedat lag för slutspel som händer där och alla eventualiteter. Så jag är helt övertygad om att även om Rögle skulle vinna SHL-tabellen med 10 poängs marginal så kommer man att ställa sig inför och det tror jag att Rögle också är fullt på det klara med. med att man kommer liksom att ställa sig inför en verklighet som man inte riktigt... En del spelare vet säkert, men alla vet inte vad som väntar. Så jag tror liksom att där kommer att hända grejer liksom som, som inte går att se nu. Med exempelvis Skellefteå, förlunda, till och med Färjestad. Liksom. Det börjar röra på sig. Det kommer, att hända, det kommer att hända stora saker i många klubbar när det ska börja spela som medaljer. Jag skulle vilja säga att Cam Abbott måste ställa om sitt huvud för att får han sina rusningar och topplocken går och hela huvudet exploderar för ett domslut ett beslut som han inte är överens med då kommer han få det tufft i slutspelet och det kommer att smitta av sig på spelarna så han måste förbereda sig på att vara betydligt coolare i slutspelet än... ja. Än om man inte skulle bry sig om det överhuvudtaget Utan bara köra på i sitt race För det kommer att bli många situationer som han Kommer bli duktigt upprörd över Ja men du kan knyta det till spelarna också som alltså, om du tänker I en sju för serie Som går till sju Att du möter som förvar Ska du försöka ta dig förbi Samma back, samma backar I sju för. Alltså, det här, och samma, på andra sidan, backen ska försöka stoppa för vad och det blir ju en mental och alltså en mental match med trash talk och, och vem har övertaget på vem eh, vilken känsla har man när de möter samma personer kväll ut och kväll in i en sån här maratonmatchserie Så det, det är slutspel är, är, är en företeelse med, med väldigt många lager och dimensioner som är. Det ska bli sjukt intressant att följa det på nära håll måste jag säga. Också som du säger: När de här lagen som varit lite av sovande jättar under säsongen, alltså förlunda sig ut och hacka. Men vad händer i kvart 01 eller play in eller vad det nu blir? Men i deras första slutspelsmatch. med de här Lundqvist och gänget som har, som har spelat tusen slutspel, liksom. det, det, ska, det är också något man aldrig ska räkna bort. Nej men det är ju lite som jag vet jag refererar till Chris Abbott sa om Samuel Jonsson när, när vi bedömde honom att det är lite som en, liksom ett dansstopp att lampan tänds och så får ni se honom, ni se någon göra någonting och sen, sen är inte mer liksom vi, vi ser ju bara just nu vad, vad, vad lagen gör när bland matchfot, det är ju ingen som vet hur, hur tränar Skellefteå nu, hur tränar Frölunda nu, de har, de menar, de har en jävla erfarenhet av eh, hur man förbereder sig inför en slutspel och det, det är ju alltid från hur man, hur man tränar liksom hela vägen för att allting ska pika när, när slutspelet börjar. Och där är ju ändå, där är ju ändå klubbar med mycket, mycket större nedärvd liksom, erfarenhet kring hur man förbereder sina lag för slutspelet. Cameron Chris har själv spelat slutspelet men Cam har aldrig coachat något lag i ett, i ett sm slutspel. Jag är helt säker på att man, när det väl blir ett så kommer det hända saker som inte såg komma. Liksom. Det kommer att bli stenhård matchning mot lagens bästa spelare. Visst och regler också är Den typen av liksom spelare som kommer att få uppdrag och stänga ner motståndarnas bästa kedja. Men det kan, de bästa spelarna kommer att tas brutalt hårt. Och det kommer att, spelare kommer att liksom, kliva fram och försvinna i ett slutspel på ett sätt som man kan inte se i en lång grundserie där Så jag tror att det kommer att hända det kommer att hända mycket ytterligare en dimension special teams, powerplay, boxplay blir ännu viktigare i ett slutspel för det blir oftast jämnare matcher tuffare kamper det står och väger då är det inte allt för sällan antalet spelare på isen kommer att avgöra matcherna helt klart Absolut. Men vi ska inte gå händelse som i förväg. Det är vi kanske på anledning att återkomma till detta längre fram. Men ja, vi... vi har ju några veckor på så och pratar lite längre fram känns det som. Ja, men är det inte nu 2021s största ögonblick anländer? Är det inte så Daniel? jo. Jag ser framför mig att Linus lyfter på topplåket och går loss på florsockret och bara Nej. lapa grädde. Nej, jag förväntar mig att han öppnar den andra hinken och käkar löv. Jaha. Det är det jag vill se nu, för att han äter ju hellre en spannlöv än en semla. Så att... Jag vill säga att Linus tar faktiskt en kula för laget här, för det var faktiskt jag som sa det med spannlöv. Men jag vill, jag vill se, vad väljer de då? Vi var ju båda överens om Vi attackerade ju båda Detta, detta bakvack förra veckan Men jag kan representera oss båda nu då Daniel Det var ju jag så På, på fick jag leverans då Och blev Tagen på, på dina order från förra veckan Kan man väl säga Så jag fick en spannlöv Och en hemlöv är, Du har alltså en higglöv framför dig Ja Hade de här löven Varit hämtade Färska. från typ ett träd istället för, istället för på marken så hade jag väl kanske Kanske att tänka mig det. Fast med lite olja, vitlök och ringsalt. Ja. Precis. Så, här, så nu tar jag en jag backar helt enkelt och tar en tyga från sämlan istället. Vänta, gör du en, en rot här? Du pudlar? Jag pudlar lite och jag ska säga att det, mitt betyg är ju för att för det är ju lite uppförsbacke om man har hatat grädde och manelmasa under hela sitt liv. Det ser så god ut och stor den också. Äkta dig för de gröna snålen som josef, ligger på. just under... det, nu större ditt huvud. Och här man sån här en Börja med locket. Om, om du trycker till oh, han eget... gör det verkligen. Han gör det verkligen. Oh. Oh, jag alltså. går rakt in i härligheten. Du har både grädde trycker. och andra vassar där. Trycker du till eget hårt på locket så kanske allt det där vita försvinner. Du ska ju helst äta så du får grädde på nosen också. Det var faktiskt inte God. så illa som jag hade föreställt mig. <laughs> Första gången Linus äter semla. Oj då, det var ju gott. Nej, inte... Ja, alltså det här är säkert en fem plus semla för alla som tycker om eh, själva företeelsen, men, eh, men du, eh, du kommer inte undan med en tuga. Nej. Nu nu du, du, du sa ju nyss det var gott ju. Men Fortsätt, då då jag då att eh, nästa vecka så köper jag en sämla till dig och det Så får vi får se hur många tugar du tar. Säsongen är över nu. Det, det har redan varit slutspel för semlarna för det är tyvärr jag, jag fick ingen av heller. Kan inte jag få en sämmla också? Jo ja, det är klart att du kan få en sämmla. Inte just denna kanske i de här tiderna, men du kan. Nej, det är nej. klart att vi kan köpa en sämmla till dig. Ja, det är bra. Hemleverans. Precis. Ja, att, du du ska, ha, du ska ha en stor lås och applåd för ja, att det du faktiskt för en tuga. Ja, men det är en tuga är mer än ingen tunga. En till när han gäller att runda av programmet när Lena kommer. komma Ja. Då, då vill jag att detta ska noteras eh, Av eh, våra lyssnare också Att jag eh, tog denna kulan För eh, hela poddlaget En ja. rejältugan nu in, Du ska in i mandelmassan också Så oh, Nu börjar hej. du bli lite grädd överallt Så var oh. jag. Ja, det, det var sämre denna tugan Känner du, ja. du smak av Akademumman också? Nej Vi tackar Varför vågen för säkerhetsbud I alla fall för ett roligt upptåg det lilla pappret också. Nu ser man inte vem det är bakom grädden längre. Jag kan ju säga att det är två spannar in i det här rummet. säkert skulle. <laughs> ja, det här var ju en njut, njutbar avslutning. Jag sitter här och bara gottar mig i och är så enormt frästad. Vi har Låt mig få bada i ett valv av mandelmassa och grädde. Det är nog dags att runda av den här veckan, eller? Ja, jag tror det, men... Så du lägger dig i det valvet så håller vi oss på avstånd. Det var det roligt att se er i alla fall. Det var det. det var det. Rögle möter alltså Örebro och sen Skellefteå och sen har man ett, ett litet break skulle man kunna säga. Så vi kommer att ha två matcher att gå igenom mm. nästa vecka och precis innan jag ska avsluta så Lyfter Linus fingret Jag skulle bara säga då är det ändå lite semi uthållspodd nästa vecka Så vi kan väl återigen Eftersom vi tycker det är så himla kul när folk hör av sig Och ställer frågor och kommer med synpunkter Så kan vi väl utmana folk att göra det till, till nästa avsnitt Eftersom vi sannolikt tar lite Extra tid till att behandla dem Gör det, mycket bra, mycket bra. Man mailar till roglepodden Eller så skriver man en kommentar på, på Twitter Eller skickar man en brevdöver Men inga semlor och en inklöv till Daniel så är allt, mm. allt kidrat Tack för att ni har följt oss den här veckan också och väl mött nästa vecka, hej med er. Hej. Hej Livet händer träningen uteblir, maten blir sämre och ölen blir fler, känner du igen dig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 Sväng in till oss nästa gång du behöver ladda bilen. Laddning. Helt enkelt. Välkommen till Circle K.